بسم الله الرحمن الرحيم تقديم المفعول به هو لرد الخطب عليه عليه لرد الخطب في التعيين متى متى ايه ونحوه عليه لرد الخطب في التعيين كقوله زيد ما عرفته لمنعك قد انك عرفت انسانا زيد ان عرفته انك عرفت انسانا ازید عرب عرفت لمن اعتقد ان كن عرفت انسانا نيو تقديمات بيانيه فعل لازم مفعول بار نقطه بياني مقدم شي جار مجرور مقدم شي ظرف مقدم شي حال مقدم شي اذكر انو السنه متعلقه بالفعل چي ديغه فعل باندې محققولي شي نو دغه لپاره دلته کې نقطه بياني شي راگی تقدیم ده مفعول لپاره نکته یمیش چې تقدیم ده مفعول کوله شیفه فعل باندې رد خطا په تعيين کول شی د لپاره د رد خطا په تعيين یعنی مخاطبنه په تعيين کې خطا شوه فعل باندې خفوره دي فعل خو باندې خفوره دي او په تعيين کې تناس شوه ده فطای په تعيين ده مفعول کې مثال ده مثلا تا او کس په جندل وه له انسان را روان نه هغه تا پیجن دلې هغه دم پته د چیرې ته پیجن دلې خدا په ذهن کې دادی چده عمر پیجن دلې عمر د عمر پیجن دلې نو ته دا خطرات کې چې زېبن عرب تو را روانې شبه جل دا ما زيت پیجن دلې دا عمر نه دي ودا عرفان هغه تم پته را صحیح شو نه دا غي تر نه کې عرفان ته چې هغه باندې ځي نکه بلکې چې طرف کې نو د خطا فی تعیین جهتش پېر کې استاد راستګیدم البته مفمول کې تخهای مفمول عمر نیبل کې زید نو د رد د خطا فی تعیین د فراده تخصیص کول شي زید, کو زید نه عرفته دا زید مخکې کول شي تدیم د دې لپاره زید نه پیژنډه نه وڅوک دا زید د تخصیص مخکې کول شي مقصد د دې د مخاطب چې کما خطا د کې اغسې رد کول مقصد وی وتقديم المفعول هي المفهول الفعل والفعل ونحويه تقديم للمفعول او الضفهله ونحوه او ذكرانجي نحو المفول ومثل ده المفعول بالجار المجرور والظرف الحال وماش ذلك ومثل الذي نور جكمي نور وما مولات مفعول ما هو غيره عليه التقديم ده ده طعانه تقديم المفعول غيره عليه ايه على الفعل فالفعل بعدين لرد الخطا في التعيين ده كل شيء تفرضت كله ده خطا دا تکاو لکایلا کول <سؤال> ستام حاتقتا زیدن عرفته دا کل چاته لمن اغه مخاطب تا یاتقد چې اغه کېدل لري انک عرفته انسان چتا انسانو غدی وتفطر او اساب بي ذلك پدې کې دروستګی تم رسیدلې غوا تا ان واعتقد انه غیر سد خو دا جمع کې داده چې تا کوم مفول په جندل لسري غیر زید دی دو اعتقاد دی او درسته دی نو چې دا خطا پرات کې نو الله کې د مفولت مفول کې خطا مفول الله پس کې وا تكد انه غير زيد واخطا فيه وتقول لتاكيد حضري بر تاكيد طريقن ذكر گئی كده رد الخطاب بالتعيين تاكيد كان تا التاكيدي كيبتس زيد نعرفته لا غيره زيد نعرفته لا غيره چونكه تا تخصيص ته خاص كرده په جن دل اب تخصيص کی چرشن پر اثبات وک نشین دبنه نفي کولی شي نشین دبنه مفهوم لپاره پر تا اثبات وک دبن نشي سر تاكيد خاصلي اب تخصيص مضبوطي من تاقید طریقه لا غیره ده و تقولو تبویل تاقیدی ده تاقید دکا رد الخطا را پاره اے تاقید حضر رد زیدن عرب لا غیره و تد یکتون لرد الخطا فالاشتراک کلنا کلنا را تقدیم ده مفهول وازی و درد یعنی اغاہ فالاشتراک کی خطا لی اپنی اشتراک کسی داوود دا دې چې تا په جندل کې د خوځې تم په پېژنې او امرمته هلان کې دي چې ارফান کې هغه درسته ګټ راسيلې چې ته پہچان کولې شي په دې خبره کې خطر چې ته دوا په پېژنې ته یو پېژنې نو <Frederic> تو ته زیدن عرفته زیدن ا د دې ته اكيد طریقې واتو خې چې د ټاکې طریقې دار چې زیدن عرفته وحده زیدن عرفته د وحده خو چې کله هم نه نرد الخطا <سؤال> فالاشتراک <سؤال> ده بارم رازی تقریم ده مفهول <سؤال> وکد یکون موکلن اکلی تقریم ده مفهول نرد الخطا فالاشتراک ده رکھا قولی که زیدن تو لمن آمه مخاطبتا ایان تاکیده چید آگا اتکاد داده انکا عرف تزید و عمر تا زید و عمر داره پیش جاندل دی و تقولی و تاکیدی و تاکید درد الخطا عرف تو وحده وكذا او دک صورتونه جوړې ده اشتراک وعلى صورت در عبد الختاق صورت په جمله کې هون په اکر زيدا لا تكرم کذا کې اشاره ده دک دوه صورتونه او در عبد الختاق د التعيين په اشتراک د دوه جوړې کې پسې په جمله کې هون کذا مطلب دا شوی په نحو زيدا اقرب وعمرا لا تكرم مدیګن اگر پا دی ترکی سرام چی اگر دی اشتراک کالی مامور پا اکرام سرام آد آمر اکراما مامور دی او لکا راوال ہے رد الخطا زید سر اکرام دیگنا نو اگر چی د آمر اکرام مامور دی او د زید اکرام دا منہی عنہو دی دا پا زین کتابی اعتقاد دا دی چې ذو زيد اکرام منہی عنه دې او امر اکرام مامور دې متوته उलट کې کسره کلمو کې مترا دای زيدن اکرم زيد منہی عنه دې زيد اکرام مامور دې نو کسره کلم په دې کې راتلشي جمله کې مخکې اگر چې ذکر نه کو نو مفرد په صورت کې هو د جمله په صورت کې متا کسره کلم جوړو نو او امر اکرام مامور دې تا او دغه اکرم امرن لا تکرم ا تعین مطلب کښې څنګه ده تعین مطلب کښې دا د اکرام د ورکړه ده په داتو حاضرین ګراني اکرام دا د مامور دی اکرام د عامل <سؤال> سره دا مامور دی او د ربل ګمنی انور دی زت متواترانه تلو تله زیدا اکرم عمرا لا تکرم نفس کلی دروستګه درسیله صحیح څنګه تعین ا تعین گدا سماده تعین گدا س کله جه څنګه چې د مې سال ورکو هغه تر تر تدا چې انسان اکرام نامور دی او د انسان اکرام منهیانو دی و یو جن خطابه د زید پر چې هنده دی اول کلام پر څه دی بکر یا دی متو ته نه دا خبرو کې هتو دوستګۍ تر رسیدلې اکرام نامور دی منهیانو دی وزیدن اکبر دی صحیح څنګه او یعنی بکر مراد ندی واغره ان لا توکره د عامر اکرام مکا بکر مراد ندی دسه شیشو دا لدید الحتم په تعيين کې خطا ده او چې د انسان محمود انسان امر عبد سوکری او چې د انسان اکرام هي ادور لګنه مراد عبد سوکری نفيل کې خود واستګر رسیدل نه او په تعيين کې سره خطا ده نو ته تر چې د نمراد د زیر اکرام د عامر ادا او اشتراک د اشتراک لپاره سن مثال شي د اشتراک لپاره نو اشتراک د فاران د رد اشتراک د مطلب دال چې د دا دا دا دا دا دا غزه هدګدادی چې اکرام نو مت او د منهیانو په تته خو هغه زت ربل سو ته اکرام کې شریکي صحیح شغنه ارا مر سره بل سو ته منهیانو صحیح شغنه نو طه طانا زیدا اکرم زت زید ربل سو کې شریکو پر اکرام کې د دو اکرام منورانه او مامور ده او امران کرن. دا امر الله امر دان مر اكرام منحيان هود دوسرا بل چوک شریکو مطلب دا دوه وتا پتا خو یسر بل شریکي بل سره بل نو په دې صورت کې چې دا کلام کم دان مخاطب تشنه دا د دل عبدالخطاب د اشتراک شي او په هغه صورت کې چې اگر ته اكرام منحيان هونه پتا چې اكرام منحيان هوره خو د ذم علاوه سو کېږي د امر نه علاوه سو یا دایی نو پڑا صورت کے چھتو اتو انا زید اکرام معمور دے رو جب المنحی دے تو پڑا سورت کے دراد دل خطا تتعییم شو او پا اغا سورت کے چھ اغا بالکل اولت پلت یا دیں نو اغا سورت کسی شو قصر قلب شو خبرم زہن پرازی نو اولت چھکے دے زید اکرام کی داگا پا زہن کے دے زید لا تکرم دے تاو تو زید اکرم کل الاولي <سؤال> و انسان ده د دینه الاویا د متوتو تایب قصری تایب او اعاز شرم سوکشریکی کرام که سرم سوکشریکی قادمی تو کرام کی متوتو د کلامو کی بریشرت دا کلام د طرفو و عبد الختم بلشتراخ بابن لون د سوچ واری دوم و غرانینی و قضا فی نحوی زید اکرم و امرا لا تکرم امرا و نحی عن لوم بسر امره مگر د نسر نحی عن لگی فکان الاحسن ان نو اصلا باندې کول چې دغه له له په تخصیص دا راځي د پر بهفده رسو له تخصیص نو دې اصلا د جداګ رد الخطا تخصوی مدن کې او رد الخطا په تعيين جنا او چې دغه نوې چيلي په تخصیص له په د پایو د تخصیص راځي او تخصیص په دې وړو صورتونو ته شامل لې تخصیص سره کسر کانتم شامل لای کوي کین تخصیص راځي او دا شامل رد الخطاب الاشتراک پم شامل لی فید تاہین شامل لی درو وارا تصره او چه عاملہ پزیوے لیو او دور پسید درو وارا تبا اشمال عبارت گر زیوے لیو احسن احبارت دعوان با کسر درو وارا اقسام سلاسا با کسو داخل شیو انشاءاللہ کسر اقسام سلاسا اگا دے پسیر ارغان پی انزم باب جا غالی من آبا بیالت بیانی جی ندوی فکان الاح چې وتاګي مناف وليوا نحوي هي عليه لهفاظه تخسيس چا الله کسر تشامل شو وللهذا سرع و دې باندې تفريقي الا نه چکه دې کې رد الخطاب التعيين خطاب التعيين راضي او دې کې تخسيس راضي دې استرازي تخسيس راضي عبارت ويل سيندي چې ما زيدن ضربت ولا بیل. ما زنه ضربته دا ولسمي د دې نو marked زم به ورتلاب باندې دلته کې پو نو دا هغه اختلاف نه رسو خبره خو زه هدي سره تقریبا تقریبا را دي ځکنه لګي ځغه بل ځای سره بهر حال چې کله هر کله دا د فارق د عبدالخطا په تعيين راضي ینه د فارق د ابعاده د تخصیص راضي نو دا یو جمله ول سی نی دي مازه ذربت ولا زیرا دا یو سیز کني و چې د زادت تازه ځدن مخکې کو نو زیدن سره د ضرب خاص کو او تخصیص د تفاهم د دې کې مورونه ول نیبشي خو نه پیښه کنه چې د زید په ضرب ثابت شو خاص د سره وتخصيص بل انا رضی جنور مسشی منفی شی صحیح جن د نور نه منفي شي ولا غيره هو چې ما زیدن ضربت او زید مننه دی ولې چې زید نظر منفي شی نه د نورو لپاره ثابت جن تخصيص وې دی ته چې دیو نه نور د لپاره ثابت او چې دیو د لپاره ثابت کې نور نه منفي کې چې دته ما زیدن ضربت ما زید خاص کړ نه دیواله صرف صرف زید مننه ولې و مدلده چه نور میه؟ ووالی نو نور در پار از قاد شکنه او ولا غیرهو سره نپیشو یو ترابتا زمنی تو رو مقهومن غیر در پاره زرب ثابت شو زرب نور او بل ترابتا صراحاتا من پیشو ولا غیرهو سره زرب در نورو نمن پیشو او فتلگیم در زید سره در نورو در پاره ثابت شو مازا دن زرب تو زید نور می وخلی دو ولا غیرهو نور می ندوان متناقض شكل كلام دكتور شاهينه ده هذا ضمن التقديم لرد الخطا في, في التعيين تي تعيين نقول مع اصابه الاعتكاد اوكرو الفيل على نافولين تقديم وزير بدو لجنه تقييم لورث الخطا في التعيين سراد ما بعد نشرف دو لا يقال مافول ما غسر لاجدلي لا يقال ما بعد كي ما زيد نظرب ولا زد تقدیم د زید کا دلارت کی پوکو دو غلا غیر زید چی زید نمان پیدنه پر زید بانده سلی واقید تحقیقاً الاختصاص د پر ثابتا اللہ دمان آدم اختصاص وقاولو کا ادا کلستا ولا غیر هم ین فی ذالکا تقدیم د زید تغیر زید بانده چی زرب واقید نگه دے دلارت کی ولا غیرهو ین فی ذالکا زید بانده د زرب دو اکو تدے سکی د زید نعلاو فيكون مفهوم التاكيد اي تقديم مفهوم التقديم دا منعكس شدمنطوق د لاغرهو سره زيد مندوال نور مي و خلدي او نور مي و نور مي نور مي مفهوم دا معلومه نور و دي أو, او دا لاغرهو نه معلوم دا معلومه شجه نور و خلدي فيكون مفهوم دا اصل کې دا تناقض په اغه صورت کې راځي او په اغه صورت کې د خپل کلام صحیح نه دي چې کله دا تقدیم لپاره د تخصیص وي ځکه بیا به د مفهوم لپاره شینک وینم ما کب با ما بعد کې وښابځم جناب کسبات چې دا هغه زه نه پښه تناقض راځي ته تقدیم به موږ جوهاتو د پره اهتمام شان د پره خبره د پره خبره د پره نبيات په اغه صورتونو کې تناقض ځکه ناراضي چې تقدیم لپاره د تخصیص نه چې ما کب نه پښه نور د اس بحث را صرف مجرد احتمال ده چې ان دا موختم بشاره شعر دا نه چې د دې تثبیت او نور تثبیتونه چې ما قبل کې مفهم ده نه لږه دا ما بحث صراحت سره تعرض را نه کنه ځرا نعم او لو کان تدیم لغرض اخره کړي شری تدیم د پر دی بل غرض لکه اهتمام نشه یا ره الاخر غیر تخصیص یا علاوه تخصیص نن لجازه بیا جاز د مازه ضرب تولا غیر هو وقزا زیدن ضرب تولا غیر هو زیدن ضرب تولا غیر هو و نه ضرب احتمال د نو و غیر هو انور منه هوال اسکر تخصیص د برنامه زید نو نور من دیوالي و غیر هو نور مول زید نو نور من دیو غیر هو نور نی هو خل بیا تنا کوزه ته چون کدل ته مجرد تنه کو زګنه نشته بل جمله پیش کې جدا علم صحیح نه دي ځکه چې تقدیم د دې چې اصل پیل کې مخاطب دروستاګي درسه ده اصل فعل کې مخاطب دروستاګي درسه ده او خطا په تعین مفعول غوره کوي ولله دا رتب تعین مفعول کول شند جمله صحیح نه ده ما زبن ضربته ولکن اکرمته ما زبن پاسل کدا كلام زکه سيندار پسې یو د تخليبي کې لري دا چې امن خو چې اصل فعل به دروستاګر رسول الله اغه خو خطا په فعل کې نه واقع شي چې توت تا سمزه نن ضربته ولیکن اکرمته <متحدث> چې دا ولیکن سره تدارک او استدراک او داغه د غلطت تدارک په لکه سره اکرمته سره زکه پکرمته خو چې نه خطا خو او چې تاګ دین د دې په رازې چې اصل فعل تو دروستاګر رسول الله سل فعل چې خطا نه دی نو ته تدارک پلاکین سره د شیکې تدارک خدای پاره ده ته خطا راځي کنه د مخاطب خطا د درستګار په لږی دا غینه دا غوښتل د پیداګيرو د منشې د په کول د تدارک لہذا موږ تدوین د طرفه اصل پهل کې درستګارې لہذا چې اصل پهل کې درستګار تر رسیدلې نو د هغه د خطا تدارک دا په پهل کې مکوم بلکې مفعول کې خطا راځي نو دا سمه دا سمېږي چې په مازيدن زرکتو ولیکن خدا سریعیم دیم مازیم ضربتو لیکن اکرم توبا وقت شاہدی وجو تقل <سؤال> بیانی لئی انہا مبنی الکلام زکا مبنی دا کلام دا تقدیم والا خبر چرا لینہ انہا مبنی الکلام زکا مبنی دا کلام چرا لئی بنادہ کلام چرا لئی خبره پر ای خبر آبانی تجیون نری دا خبر دپارا انہا خطا واکر ان پل پل چرا خطا پر قیل کسرا تجیون جو دپارا نری دا بینہا اززردو چه اگر ضربو حتا ترده ترده چې تدکه حتا واپس کيله سواب درسته ده کنه الاکرام چې دا ضرب نه ده په اصله کلام دیره پرنه ده و انما الخطا او خطا چې دا په تعيين المضروب په تعيين المضروب کړه حتا اصل دا ده دا په سواب درسته ده لکه یوه چې ما زين زربت ولکن امرن اصل په کې حساب ترسي نه ضرب زيد کې عمر کې خطا چې ما زين زربت ولکن نام وأما نحو زائدنا عرفته فتاكيد انك در الفعل المخذوب والمفسر در الفعل المذكور قبل المنسو وإلا بتخصيصا نحن هناك خبرها مقدم مقدمكو وش دا اغينا كم رسطو رس فعل دا اغب زمير ماني مشهولنو دا اغي خبرها تا ما قبل المثالي ما كيش سنبه تيرشو كمتابكي غير كغير متابكي تيرشو زائدنا عرفته هو يرسلنا زائدنا عرفته هو يا غير مطابق شو ما زيد ان ضربته ولا غيره ما زيد ان ضربته و نو ينه ده اغه تقدیم ده پر مثالینو چې د اسم مقدمه چې کوم اسم مقدم ده مفعول مقدم ده د اغه ضمير باند فعل مشمول نو اوس دلغه مثال ده چې تقدیم هراغه ل د مفعول خرستنه پيل دغه ضمير باندې مشمول وي نو ده کې دغه احتمال دا فائدې تخصیص عمر کوي او تخصیص طبيعه د بار لپاره د رد الخطاب الاشتراك اخلي او د رد الخطاب التعيين اخلي حضره اجازه کنه کسر کال د پار ارسل پارا چې علي خو دا هیڅ احتمال لري او د دې احتمال لري چې دد مجرب ټاکې چی خدا دوالا چې دا احتمال اند د ټاکې لري او احتمال د تخصیص لري دا بنا له بتقديره باندې دا بنا له په سبع مين تقديره باندې دا بنا له بتقديره باندې او زيدن عرفته هودي دغه دلته چې کوم فيلمه پصره راوځي عرفته هودي اسنار علي شريط التفسير لګانم اسنار علي شريط التفسير كله په چي اسم منصوبي کړه ناقله دا غنه فيلم مقدر كله شي په شرط دو تفسير باندې لكد بتقلا زيدن منصوب دي ورې منصوب دی دغه درسه په شريط التفسير باندې هغه دې تفسير کې نیریدنه اوجبانا پنسره خبر اندهن پر اخیغه اوس د کفیل کته زیدن عرفتو زیدن عرفته زیدن عرفته لګنه ولاره ته د فل موقدره تفسیر لګنه اغل زیدن المخكره او واسی عرفت زیدن عرفته متکې ته تاسو وګوره پدې تاقید را گزه تقرار ده نسبت را گا عرفتو یو تو ده عرفتو بلا پی رم ده ده نسبت را گزه حاصل شو خود تخصیص را نده زکر تخصیص حاصلی کی پر تقدم سرا او تقدم دلته ده اسی او مخول تفیل مانده را گلی نده صحیح شو او قطعه چتا دا. دا مقدر کڑا نده نده خو مقدم دزید کنا منو گوی دا مقدر, دا مذکور حکم؟ مقدر و مذکور دا مس نوقدر کې تعمیم او مشکور کې تعمیم یو شان دي تعمیم مسلې کې تاسو نو چې دلته مخکې تموقدر مننه په هغه باندې هم په لومړی مقدره باندې موږ چې ونه دي نو دلته کوم ځای دروست دی عربتون کې هو زمير مستقل لهذا عربته عربته د وقت پرېشت تکرار دا نسبت را ونه تا کې ته حاصل شوه تخصیص حاصل نشه نو که تاسو و نو دوی 62 تا کې وایي خبره چې دی کې د تخصیص مشتا کتفیل رستم مقدر کی دا سے مقدر کی زیدا عرفت عرفته زیدا عرفت عرفته والا فتخصیس بس شری دته کی تخصیس مران تاسو را وصل تاکید در نه اگر چې لی وی ور وصل سم دا کید نو حال شکل اسم مقدم کړي شي مقدم پیشي وي ففیل باندې لكا رستو فیل مشعورو لوی پزنیر دو لکا ایسام نو ده که احتمالات دی که فیل مكسرات مفصرات نو ده ایسام نمخت مقدر کی مصر بتاکید دیوکا رست مقدر کی بیا تقدیم را کن بیا تخصیصم را سرع تاکید دیوکا واما نحو زبا عربتو فتاکید دیوکا سشره تاکید دیوکا تخصیص فگی؟ نشتا ان کدر الفیل المخلوب المفصر المذكور کچر <کا> مقدر کنشی آغا پیل چی کم مخذوب تیو دارت اب سیر کنشی پا پیلی مذکور سر قبل المنشوب بزیدن مخ که مقدر که اے عرف تو زیدن عرفتو تاکید شو وإلا او کمخ که مقدر نکی نفت تخصیص اندیا که دیسی شو تخصیص دی اے زیدن عرفتو عرفتو زیدن عرفتو زیدن عرفتو, عرفتو مخیش اند تخصیص خاصل شو یہ اندال مخذوب المقدر کالمذكور ذکر بخصم مقدر ده په حکم لمذكور کې دي مذکور ته مخته کې ایسم مخته کې مخ په فين تخصيص سيلي او ذکر angle کالمقدر فعل باندم ته اسم مخته کې مقدر فعل باندم ته اسم څخه مخته کې نو اون تخصيص هي لکه زبان عربتهوله باندې عبد الله عربته چې ترداسه وجه ناراضه زبان عربته نا عربته عرب ندي سره تخصيص حاصل دي دا المخوب المقدر مسكور ت تبیمه عليه تیم ته د مقدم باې ته عليه مسکور دا دا سلهکه تبیو په مسکوور باندې پاد د تسیی ک دو سره تسیص خاصي کمني بسم الله کې دسم الله فل مقدر دته مسکوور دسملهند خدر د مسور او بیایان تخصیص خاص پرونده الله باندې چې رارحمن اوورم د نه پهدو بل چا باې عاش را اقسو نا بسم اللہ فَنَحُو زَيْدًا عَرَفْتُهُو مُحْتَمِلٌ لِلْمَعْنَيَنِ دا محتمل دیسر ہے بوا معنیینو دی ور جوه پتعیین از داد ہے نا با مشتبت دیسر ہے از دلتا مقت مقدر تو فرشت با مقدر کیا مخاطب تو مخاطب تی کئی ناکو مخاطب و پا خطا یا په اشتراک کې خطا د متارغو تخصیص دی او که کلام د دې لپاره نه دی صرف هغه نسبت کې شکیږي د ورکار د شرکت لپاره کی تاکي نو هغه متکلم تکتیشو د متکلم چې چا سره کلام کوي داوډ مخاطب اعتقاد کده نو قرینه کارونه دغه ها پروجو په تعین او وجوب تعین کې د تاکید پر لیک تخصیص ته پر تقدم د صرف لپاره نو اګل قرانه وجوب کارونه تکلی شي آئند کیول کړی نه دال اپوه ده قیام بکرینی که چی دایا که علا انهو لی تخصیص ده پر دخصیص ده یو او قد من کولنا زیدن عربت لما پیه منو تکرم ایل اگر دوسو بل خبر بیانی بلکس مکلان که موسر تخصیص خاصل من ذکر ده چه زیدن عربتو ایو کس مند تذکرهو کلا ده زیدن عربتو هو ده ادا کلم اوکد ده زکدی که تکرار ده مخ کے چکم مسئلیم زکر کہا صرف زیدن عرفتو او دلتا دے زیدن عرفتو عرفتو نو او کلام چی دے دا او قد دے زکر فریقی تقرار دے او کرنے کچھ دلات کی تقدیم پرد تخصیص تے یکونو او قد دا کلام او زیدن عرفتو عرفتو او قد دے قد من کولینا زیدن عرفتو لینا فیهی ذکد پر زید العرب عربتهو کیس عربت شیری منا تکرار ده تکرار وہ تباز النسخ و اما نحو و اما فنود فهدیناهم فلا يفيد الا التخصيص لان ان يقدر الفعل مقدما داغه نسخ گدا مثال ورکڑے ری بار کلی جدا سر تخصیص پیدا گئی لیکن اگر چه سموت په هداینا باندې اصل ده هداینا سموت پس تحت العلماء دا ثموده مفهول لخدایات اساته دایات اساته دیکھر دوکر اپنی یو شاس کی راته نا پائی که ثمودن دی راما دا مسئله چې کم د دا دا په بار د شاس کی راته دا یو کرا ادلا پیده انو اغخو مبتداد دا پائی که تقبیم مقدیمو مشتا بنابرا شاس کی رات باننی دا خبر اکی مدیعی بازو کداده چه دیتا لان که صرف پیده دا تخصیص ر سوئی شو او بل پکیسو نشیراد لی تاکید بکی نشیراد لی تلا یفیدو اللہ تخصیص دا پہده صورت دسوار گئی <تبخل> دا تخصیص صورت گئی اصل مسئلہ دانا اما ثمودو پہا دینا دا نحو نأ مسئلہ دا دا چه دا اما او دا دیوی رازی فاصل لهم دا وجوبه دا اما او دا فاق <تصفيق> ومسكي اما فهدين یو اما دا فا دا اشتا دا اما پا جزابا نیک مفار علشي نوعا دا فاق او اما پا مسكي فاصل لهم دا لازمه دي دا دا التزام دي خبرم جهن نو لازمی طور با دا اسمو دا فیل <سؤال> چه رازی نو رسطو برازی اسم ببی طور سمودن چه کلوالی شایس نو دا بلازمی طور مختی کی نو تقدیم ملکار دست رازی تخصیص تقدیم ملکار دست رازی تخصیص حبرم زیادر رجی او قدر بانے اللامت تتزانی نظر کیها تا خبرتو رضیاتو درستا نو دا حضارو ها برا بجاہ دا اللہ ما تبتزائیم و نحو و ام م ثمود و فلا يفیدو الا تخصیص دا فائدہ نوارکی مگر سرکت و مجرد تخصیص نوارکی صحیح شکرنی تخصیص فائدہ وارکی تنسبت سر تاقید تاقید فائدہ نوارکی یلکہ تاقید بخلی شیدہ فعل را مخت کی دا ام م سر متصل فعل لارکی و ام م فہدئینا ثمود و او بیا تکار بنسبت راشی او تاکیب گراشی او تخصیص برا ایشی خطاستمای دا اکار زکر نیشی کولیت و او دا اما فاصل بکار دائی او فاصل خوبی آرامہ بگانا تا سمود اچه تنخ که و اما فہادینا اما پس جارک فارالا و اما فہادینا سمود فاصل رنگیم تاکیب نو حاصلی گی او البت تا تخصیص لازمی طور حاصلی گی دیوئی اما سنود فهدينهم فلا ينفي للتخصيص لامتناعي لوجد التخصيص ترك رازيد بلنا رجل لامتناعي يقدر الفعل مقدما تاكيد مراد غير دليل ها تاكيد ولينازي لامتناعي ذكر الممتنع ده خبره بيل مقدر كشي مقدما مقدما لغسنو مثال را كان نحو اما فهدين اما اما افا متصل که دیوی نشی که دی نو تاکید رات لی تاکید دا پار عبارت دا سی پکار عبارت رات لی عبارت وی نشی رات دلیل لی التزام حمزه که نحیانه التزام وجود د فاسلی اما بین دا اما او دا فا کی اوه با سمودن سر دل تراولی بلی تقدیر بلکی تقدیر دا سی دا اما سمودن فا هدینا فا هدینا لازمو تور بیر تخصیص را ر او ما فمود فحادینا هم فحادینا هم باپ زمیر بانی مشہول جے کنے نو دے مخی سمودن تا فیل رو باسے نو آبا لازمی تور دے سمودن نرست رو باسے سمودن باپ مخی نو دے کتخصیص رات لیشی تاکید نشی تاستماع تخصیص مات تاکید رات لیشی نفس تاکید نشی رات لیشی نفس تاکید نشی رات لیشی اطب دشوا تخصیص نه تا کی ا راتلی شیخه د نسبت سره مجرد کی ته دی که د نا کې تا وګره لاندو مجردا ته کی دی لامل کې نه پرای نه پېره الا تخصیص نه وګره لاندو مجردا ته کی زکه په دې صورت کې چې په لاروستره داسه وان ما سمو د فحدین ما فحدین حدینه ته پرېښه کې نه شو تکرار د نسبت سره تاکید شو او سره سره تخصیص هم په مطلب داشت جی تخصیص مع تاکید مراتلیشی صرف تخصیص مراتلیشی خو نفس تاکید مراتلیشی خو بل تاکید میشی راتلید بلیت تقدیر و بلکی تقدیر جلی اما سانو تو فہدینا فہدینا بتقديم المفہول وفیقان حضرت تقديم لیت تخصیصی ناظر اللہ ماتب تزینی پی کر خراکا گی او پدی تقديم کی جداد اپرد تخصیصی پدی کے سوچ دے پدی کسی شریع تکه اصل کې د تخصیص په اړه کې تاسو چې مخاطب تر اصل فعل معلوم دی او پتاینه مفعول کې خطاوي پتاینه مفعول کیسري نو هغه سره چې دا تقدیم کولې چې تقدیم د طرف سو کولې شي تخصیص کولې چې خاص تر دې کې خطاوي صحیح شو او دا مراد دی دا ولې شي دا ولې شي نه نداحو هغه صورت کې کولی شي اصلي فعل باندې د مخاطب علو په مفهوم په تعین کې سري اته دا کلام چې کولی شي علامه تتزانی نو دا داسې کس نوم کولی شي چې راته نه د اصلي فعل په دغه مفهومه پته یي تقدیم هو تخصیص د پر ان چې دا کلام عاكسه کولی شي اصلي فعل په مفهومه سره اته مخدا په من د کلام د دې لپاره چې مونږ نویې پټه چې هدايت او صحیح شو خو احید دیس مجیان تاکڑو یا پیغمبر ته دیده پارا خطاب کو چې هدایت خو پیغمبر تا پتا دیده خوشو د چا چې کلیده پا تایون کی خطاو نا خداو تایون کو وانا سمود پا حدائی اگر پو خطا تایون چی بنا یا ناوی بلہنزال بدا کلام دنیده پارا شریف چی پیغمبر او اغف پا اصل فعل کے مصابو په هغه چې دا سموځانو تم شي مسلمانانو تم دا هېچ شي یا پلان کوم شي پلان کې خپل ته نو عام سموځو فعالې صرف سموځنه د عدالت کړه بنچتاني کړه رد الحتاف الاشتراك شه دا كلامونه درشه اصل پیر پټان نو مسلمانانو تم پټان خدای ته پکو ته سموځو جانو ته هدایتم کړه هدایت پټان نو صحیح شه شاید دغه دیم کې نو اللہ ما تتزانیو ایل چه السل تخصیص کو التراجی چه اصل فیل فتر و مخول کے خطاوی او فا ام ما سرا او فا فا سرا کلام اغا چاکم کولیشی چه نو تد اصل فیل فتر و نو تد مخول مخول نو تد تخصیص کی سشد نظر لے لیکن مثال تا تا پیشکی لیکن یو کسپن تا تا زید و عمر راوی دیتانا تا پوسکو نیو خداع ته به معنی که څنګه مرده څخه رقټاري صحیح څنګه مساوات د دوه په ټاکنې څخه پرته د حنانه سروصول نه د زیټ په ټاکنه د عبارو مدې چې کته و ان زیدا بزرت هو ته اما استعمال کو قانون خدای دلته کې د اصل په لټه او اودا په لټه نه وي نه تا ویل ان ما زید انفذرت على ده د ډوار پته هغه مشته بیان په دغه استعمال نو پته ولګېږي اما ف اعزه الاستعمال له شی اصلي په لوکبه ده مګر پته متا مقدم فراد د تخصيص چې صرف تخصيص خاصي دي ده چې کوم ځای کې مخاطب کده اصلي پېل پته او اعزه کې په تخصيص ساتلې او کوم ځای کې د ډوار پته نه نه اعزه کې په ودایکی علامہ تختزانی په د خسر باندي چې صرف تخصیص حاصلېږي نو دا خبره اوسې ده چې مجرد په نسبت سره تاکید تا صرف تاکید نه حاضرې تخصیص حاضرې او تخصیص باندې راته چې ګوره تخصیص هم ارزه کې نه حاصلېږي چې کله مخاتر تف اصل فی العلم وي په دې بلکی حتاوی نه تخصیص او کله د دووره بیا تخصیص نه حاصلېږي بیا د تقدیم جه تخصیص مخسیز د بنه دا بس د محيان قانون دی دالتزام او د استمال د جناتور د پاره د تخصیصو عمره درن نده واي وفقا د هازه او فقید له دې تقدیم کې چې د سر حاصلې د تخصیص د امانات د پاره تخصیص نظر په دې کې شي نظر دې لکه هغه زهره تقدیم چې کېدای شي کول مال جهل کله نه کله تقدیم شرایط جهنم ته ثبوت د اصل فلمانه کما اجازه کوي د عرب تعتزید عمر رايص مساله کسال جهل سهل سوال په نه پر فلمه د مقوله ما فات بهما تهدا له سوط وتقنت وان ما زال انتظرت هو معمر فليتامل فليتامل بدی کې تاملو ما تامل د تمام مخه بیان کبري آیات کې ته سوچو کړه آیات خو تا دیره پرهلې چې پیغمبر په تایم کې خطا د اصل په لټا یا پیغمبر په اشتراک کې خطا اصل په لټا په اشتراک کې د مقبول خطا دیرې پاره نو نراز له دې پهتا الله تعالی او هو راس له فلم شو مقبول دما نشو په لیدو عمل پکاره چې دې کې څو برجې سوچ کړې شي سوچ نه کېږي پریزه هي د څنګه ټیم مشوله نه لا پنځه همدماس لور سپې کله که به زیر مرارتو فل مفعول یوسته له منعته کړ د دې کوم دا مثال یعنی زه خبره ده څنګه چې په مفعول کې دا خبره و چې پر د اپادله تخصیص راځي نو کجر مجرور مقدم شینام د پار د اپادله تخصیص راځي تخصیص راځي لکه سړی تپته چې تمرو کړو به انسان لهسته انسان کې خطا ده سر کومه زیاده پټنيشته چې پټځاټر چوي اوه نتا هغه ته تعيين وکي بيزيد مرته او مکذري خبري ني چې تاکید کړ د تعيين نو اکذري خبري الله غيره او رسول مې صحیح شو هغه په اشتراک کې خطرې چې تیرشوم بامر باندې په زيد باندې نتا ته بيزيد مراد نه راځي وحده تأكيد بیا تریکې سره وي همزه انت امين څه دغه څنګه ضرب کمره والے جرم مجرور د ضرب د تقسيم حقیقيږي اگا وی کنی تو ده خالی پر از ملیتا تلی تو تا یوم الجوماتو سر تو صحیح چکنی اچل پیلو تا پترہ ارس کے سر خطا یا یا ارس کے تلی نتو تا یوم الجوماتو سر تو یا وہ خالی ہو دو جمع پر دوار نو رتوار میلا پریدی نو دو جمع پریدی نتو تا یوم الجوماتو یوم الجومات سر دو جمع پر از سر تو زو پلر ما تک کڑے دی او دک رنگی بجار مجنون کی بزار اویکنی دې کو دېو او چې جمعه کې کې کوکور کې تا ته فل مسجد او کوکور کې نه مس جمعه کې کوم نو متاي تعیین نه تعین کنه زر تعیین دی کو ازاد کې ختم ايا وي دې کوکور کې هم کوي دو پهري مسکې دوار ځای کې مسکې اشتراک کایله اصل په لکه مساعد دي مسکې اشتراک کې ختم ته په او هغه حصہ د پي ماشينې خپل غوښه او د سل کاري صاحب چيده او دا به ته باید تديبن ضرورت د زربته پته ده په نور ته موله خو لا غوښتنه ضرورت او هغه حصہ دا چې مرتوب 50 کې حضرتي مرطوبانه د حجله 호텔 او پټره او 50 کې ترته ماشين حجاج اماشی بائن دلیم پوشکن آگا انہیت پیدل تلیمہ اگر ہم جو او دا دی اگر او چی حج خو پیدل ام تلی دی او پو جاس کنو صرف اماشی ان حج اچتا کی په کزا له کوم وکړهږو مصل <سؤال> زيد العرب تو د دې پشانتې په پادې تخصیص کې کولو کا دا و نهسته هون دا زيد العرب تو فلم په وسیطه نو چې دا مفول بل واسطه دې زيد مفول بله داخل ځکه لسمه لمن دا کلام چې تاسو ته پګداګې درېنه کومره د انساني مورو په پټه د 750 په انسان باندې باندې هوږه دې د لاواد نه دی خطر په تعین دا نو ته بزید په کزا له کوم وکړهږو يوم الجمعت سرتو صحیح کناوي سر شهري بس بین وضاحت موکو بیا پیانشن کولی کذالک او ملجمع مل مل تیسیر مل تو وفی المسجد سوالی تو وطاقی بنزرک تو وماشی انحجج تو وطخصیص لازم لیت تقدیم غالبا او تخصیص چیده دا غالبا اکثر اخوالو کې دا پار دا تقدیم دا پاری اصل کی مسئلہ او دل تکی اختلافی چی ملتاوی اختلاف دا جنہورو او د علام صوبو کی جنہورو آئی چی د دا پار دا تخصيص د کاردو حسن رازي حسن چې دياره لپاره ثابتانه د بلنې به منفي کې نه کوم چې جمهور په نسباندې او تطور تقریر نو کوو چې زېندن زرب پلاغي نه وو وی دې کنه شي ویل دا مسلک د چاو د جمهور چې تخصيص وسره وسره حسرا په دکې کې دياره لپاره ثابتانه د بلنه به منفي کې او علامه سوبکي وايي چې نه تخصيص کس د متالين قاعده خصوص پر کولی چې خاص کړی شي د اته صادقت یو <سلام> رانه من تی او که صادق ته داغه سرا تعلق ونه د جمهور مدمسک متالق خبر را روانه داخله ځله اختلافو تفصیل سره تقدیم لازم ده غالبا اکثر احوال کې داتې نه جدا کیږي نه نه ته کلام نه پته لګي د زوکو شرف نه پته لګي د کلامو د استعمال نه پته لګي چې تقدیم کولش دغه فرض سپوري تلګا دغه فحصيات چې مستاجر استو په لاس یې راوکه چې په تخصیص د لارې کې والتخصيص والتخصيص لازم للتقديم لازم ده تقديم زیرا غالبا غالبا اخوانو کلاین تقوانت ان تقديم المطلوب نجدتير تقديم المطلوب مغنفه او تميس الجديد نورنا التخصيص بالكل نجدت کی جر مجروم مخی غیر شی حقیقی تخصیص پیدا کی کی اکثر الصوره اکثر الصوره کی بشاعت کلی استقرا بشهادت استقرا سرا من کوشش کنا کوشش امداد دلالت کی اراده جا کی تخصیص منتشی وحکم الذوق او حکم زو کو انسان کی یا طاقت تے چپ دے باندے او باری کی نکتے معلوم ہے انسان کی یا طاقت تے چپ دے طاقت تے سبب باندے دے باری کی او لتی پی نکتے سکے معلوم ہے نو جکم زو کی انسانی آغم جکلام اُلٹائی اُلٹائی نو ارزہ کی تحسیل سکے را معلوم ہے وَاِن مَنَا کَالَ غَالِبًا غَالِبًا لأن اللزوم الكلی غیر متحقق زکر اللزوم الكلی غیر متحقق دے عرض اکی نرازی متحقق دے عرض اکی وصل تخصیصو نرازی غیر متحققین فیهی عزت تقدیمو کا جو کون لی اگر آزین اخر زکر کن اگر آزین اخر دے پاری کا مجرد الاحتمام لکا مجرد ا... احتمام مختلف شان عزیم شان شی و تبرکیو لکا دے پردو تبرکو محمد علیہ السلام, السلام احببتو نذا طارد تباروطه و استلزاز او بارادو حبيبي جاء كان انا كلا له وموافقه از لنا زیدان رأیتو غلط شون و دا دا جواب دا اغسر سوال سوال سوال موافق کول ورع استفزاجه و موافقه تی کلام سامیه و ضرورت الشعره او کلنا کلنا دا وجد ضرورتی شعری دا وجد مفهول اغمخ کلشی و فیل اسطو قششی وزن سیشی برابرشی و سجعی او دا تار دا سجعی برابرولو و غیر دا قرآن کی والفاصلتی او قرآن کی فاصلتی لتا استمالی دا کلام او فاصله قران کې د آیاتو اخیري الفاظ برابرول او شه ان کوله طه ما انزلنا عليك القران لتشكار ما انزلنا عليك القران لتشكار صحیح څنګه پر کس نه ملاته د لمن يخشه الا تذكره لمن يخشه تذكره صحیح څنګه او تذكره لمن يخشه د سروم دی دتون کې چې ټول کېږي نو دا کړه مد ودا دار ستکول چې دا کړو ونحيو بمثل ددي لقد اتبار دم الساعته قال الله تعالى خلوه خلوه انسا بي کافر لغا فغلوه لا صور لغا فغلوه اصل کی غلوه اعلا سرطل یل ت ک نه فله سست سره طلا سملجهنا بیاجه ان تاسم داخل کده لران ثمفیسل سرتن په زنزر کے ضررو هااج چې جززونه داي سبو نظرراغنا او یا ذري فصل لو داخل کدو لران فقاله تعه وله ان عا کن ت باندې لحافزي محافظت کوونگی پرشتري فقال تع واللهطره تعمللو تفللا تکر هر چ تیم د خاصکر فلا ت هر سکه غ راان مننا اعبرتما واما سائل او هر چی سائل لی فلاتن هر نده نواپس کوا قلاتن هر <تصفح> با حل ترجمه فلاتقر هر جیتین نفدبان نو سمکوا واما سائل او هر چی سائل لی ده مشغی کوا ما وقالت تعالى ولما ظلمناهم من دينا ظلمناهم وما ظلمناهم من دينا ولكن كان لكن يو دي ان فسام يظلم خاص کر په خل ظلم کاو الا غير ذلك علاوه دينا اسره دي ود اايات دي لا يحسن فيه اعتبار التخصيص چې په دګه اعتبار د تخصيص نه سي کې ما پر اعتبار دو تخصیص نیسی کی گئی نراز ہے سم الجحیم سلوه سم فی سلسلت زرعہ سلو نزرعن فسلکوه دی آیات کے اوپر آئے لکا دی آیات کے لئے تقدیم سر عبد پاسلے برابر اول دے اصل خدا سے ایل پکار سلو بل جحیم سلو خبیانو رکی خبیانو رکنہ پا اولو خضوہ اگر سر بیانو برابر دو نداد د طار د مجرد برابر برابرول دي او د طار د تخصيصه چې ستر جنته داخل کې بل ځای ته مداخله بل عزت ته مداخله وي صحیح شه دا د دې پرمه 71 د ځلې کې جهنم دا د طار د ده صحیح شه کنه دا د باندې جنت ته مداخله اور ده داخله کې چې کله وی لا سکتے نه کله بیا د تخصيصه خبره پاتې جوزي جهنم بلای ته ته مداخله اول و ان عليكم پتا شداني چې کوم مخاطبين دي صرف ايته خطاب دي پتا سو پرشتي مخاطبي پهلچې مخاطبي نه دي انا د دې لپاره نه دي لحافزين بحياته ټول ټول نم نم راضي سر نه کرامن كاتبین علماء نه او ذکر راغی وکاله تعالی فاما اليتيم هر چې د پنات خر به مرتا صحیح شګنه او نور رقم نہ نہ دتول ایتنه د تفصیل برابر ولپا و اما سائل هر څو سائل په بلاک هر مشره او صرف مشره او قبل ضرورت ممکن اتمه خدام یاله یو سائل اته چې سوال کی یو د دې چې سائل لې مطلب دا چا زموږه تمخه اخلا نه مقصدونه و ما ظلمناهم الله بهم بل ظلم ندی کړه و ما ظلمناهم من دي باندې درنده کړه من دي باندې ظلم کړه کله کې ان تاسو صرف په ځانني ظلم کړې په بل چا کړې چې په ځانني کړې بل به تاسو په پاتې شي ونی چې سره دې ځان نه بچیږي او په ځان ظلم کوي چې همخه اوپر کوي عام معصیتونه به نه راغنه بل بچیږي نه نه چرسیو چې تور شي او د باندې چې صرف ظلم کړې په بل چا کړې د دې لپاره انا د دې لپاره چې ردل خطا په تعیین چې یې بنديګان ته خدا پته چې پزانم ظلم کړی ظلم یې هو کړی چې پزانې کړې په بل چې خدای ته په یا اشتراک کایلي بندگان چې پزانم پر په ول چې ان ګر افداب کېان په سمېدليم دا چې د مکی تن له شي وینه علي په امنې تین په لا تو چې بندگان ته خطاب ته وای چرټم نه وای اوس کوم انسان راټل نه وای په کې خطا وو خو ته اقو یتیمه فلا ته کړه یا د اشتراک کای لږ یتیمه نه راټل نه وای عام سړی خدا ته نه دې اشتراک کې خطا نه اوذ بالله من ذلک یتیمه فلا ته عمل یتیمه فلا ته بعد تل زو کوئی او شړو کو وې جو کې سلیم نه وې چې دادر په کې تقادیم چې دادر ته تخصیص نبی او التخصيص بیا کدبار در رد الخطاره شو کد رد الخطاب بالاشتراك یا في التعيين اش دا غربه دا صرف د مجرد فاصله برابر ولې لپاره اله غرمانه کومه ماده نهه مکمله یو شنو دي اداره تخصيص زین به حسن ندای کې په دغه تخصيص کو لای نه هم لهو کړی یا چا چې دا انسان نه واره ماره پتن پہچان هي پېشام یا علم دې بر کرام ته طریقو د کلام ولکه کوم اشتراک و درې کچه